«Так, дуже приємно», – сказав професор. «Я слухаю». Очевидно, сам Руперт побоявся прийти. «Руперт не міг сам прийти», – сказав чоловік. «Чому професор зоставався спокійний?» «Руперт не міг сам прийти», – повторив гість. Професор не моргнув оком. Очевидно, його затримали якісь важливі справи, коли він прохав вас виконати доручення. «Я слухаю вас уважно», – приїзнув сказав професор. «Що це за чудний дядя, що він так пронизливо дивиться?» «Руперта затримала дуже важлива справа. Він не може прийти, бо його вбито», – сказав гість. На обличчі професоровим відбилась напружена цікавість. «Він передав мені за день до смерти таємницю свого способу», – попробував ґрунт гість. «У вас є Рупертів рецепт?» – сказав професор. «У мене він теж є». Професор Мацеє ґрунт. «У вас він є, а в мене його немає», – показав гругість, Підвівся, зачинив двері, підійшов до професора, схопив його руки в одну свою, а другою злегка придушив йому горло. «У вас є рецепт Руперта, значить, це ви його отруїли. Ці хвилі подавайте сюди рецепт». Логіка гостева не переконала шановного професора. Бо рецепту в нього не було, він знав це твердо. Але рука, що занервовий невитриманий суб'єкт, при слові «отруїли» душче придушила професорове горло. «Слухайте», – засичав професор, – «у мене нема жодного рецепту. Отпусті трохи горло, прошу вас, у мене нема жодного рецепту. Якби я його мав, я не прийняв би якогось Гаррі Руперта. Ви розумієте?» Він був би мені непотрібний і навіть небезпечний. Раптом чоловіколюбний професор змовк. Він зустрівся з гострими очима. По тілу пробігло якесь огидне почуття. Рука відпустила горло зовсім. Чоловік сів навпроти професора. Стало тихо. Кіт зашкрябав кігтями двері, прохаючи випустити його. З горла професорового Вирвався якийсь високий чудний звук, звук, що нагадував голос 15-літнього хлопчика. Потім він знизився, і професор дрімливим голосом сказав: Я вбив би Руперта, коли б знав, де в нього рецепт. Він не носив його з собою. Я аналізував змивки з його реторт. Вони були начисто змиті сірчаним квасом. Мені не пощастило відкрити реактиви. Сказавши це повільним сонливим тоном, професор захитав головою і заснув. Гість одімкнув двері. Алло, хто там є?» – гукнув він у залю. З'явився лакей. «Професор заснув, збудіть його за півгодини», – сказав гість. Кіт вистрибнув у залю і понісся геть, мов навіжений. «Я слухав вашу розмову», – сказав лакей. «Я можу дещо вам сказати всій справі». Чоловік добув банковий білет і передав його Лакеєві. Лакей розповів, притулившися до одвірку, про приїзд Лейстона, про невідомого англійця з язвами на обличчі, що цікавився Лейстоном і рецептом. «Ще 10 фунтів, коли ви скажете, хто той чоловік», – сказав гість, дістаючи 10 банкових білетів. Лакей видобув візитову картку. «Це я свиснув нього, коли ми сиділи в корчмі», – сказав лакей. Гість сховав картку в кишеню і вийшов. «Не забудьте ж збудити професора за півгодини», – сказав він на прощання. Едіт працювала на текстильній. Їй боліла спина. Вона почала кашляти від пилу, але психічно вона була спокійна і рішуча, як ніколи. Ній прокинулася суперта американка. «Наївна». Звикла до щастя, вона тим глибше вірила в швидкий успіх великої справи визволення людства через робітниче повстання. Це повстання мало визволити і піднести її саму. Вона читала про Спартака і потяки вчилася стріляти з револьвера, закладаючи туди Монте-Кристові кульки. Вона якраз улучала в двері, коли увійшов Дюваль. Не кажучи ні слова, не відповідаючи на її запити, він видобав картку і показав їй. «Ви знаєте цього чоловіка на обличчя?» Пальці Едітові міцно стиснули держак Бравнінга.